Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhubillahi min syuruh min syuruh anfusina wa sayyat a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil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 وَنَصْحَ الْأُمَّةِ وَكَشَفَ الْغُمَّةِ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينِ صلى الله عليه وعلى آله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَنَصَرَهُ وَسَلَكَ طَرِيْقَهُ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ وَمَنْ دَعَى بِدَعْوَةِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak-banyak pada malam ini dapat kita sambung semula pengajian kita setelah kita terai gaya yang bumi. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita dalam setiap waktu dan setiap masa. Tuan-tuan sekalian, tak apa, tak apa, apa itu. Tuan-tuan sekalian, pada malam ni kita a uh, sambung pengajian kita. Kalau kita sejak dulu kita mula dengan kita mengenal dengan ilmu, kedudukan ilmu dan juga orang yang belajar ilmu dalam hidup kita ni. Yang kedua baru ni kita telah pelajari sikit sebanyak berhubung dengan Islam. Apa dia Islam, apa makna Islam Islam ni adalah agama yang telah dibawa oleh semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Sejak daripada awal sampai kepada Rasul terakhir Dan begitu juga kita telah uh, pelajari sedikit sebanyak berhubung dengan perkara-perkara berkaitan dengannya Dan pada malam ni kita akan uh, pergi kepada satu tajuk baru Yang itulah sumber Islam Tuan-tuan sekalian, kita telah tahu Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah buat itu kepada kita umat Islam ni yang terakhir lalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tentulah Islam ni, dia ada sumber dia, dia ada asas usul dia. Jadi pada malam ni kita akan tengok salah satu daripada Sumber Islam iaitulah Al-Quranul Karim Mungkin tuan-tuan telah belajar dah berhubung dengan Al-Quranul Karim Dengan start software Tuan Sofwan Tapi Apa nak sebut dari seringkah mungkin karena Al-Quran ni adalah Merupakan sumber Kepada kita dalam semua kekara Terutamanya dalam bag pengajian kita Yang kita nak, nak, nak bawa ni Dalam pengajian akidah jadi itu sumber dia uh, sumber yang kedua ialah hadis atau as-sunnah Insya Allah malam ni kita akan tumpu dulu tengok dulu kepada Al-Quran sebagai sumber kita di dalam pengajian akidah tuan-tuan sekalian sebelum kita pergi lebih lanjut kita tengok apa maksud Quran Quran ni daripada kalau kita terjemah daripada kalimah qaraa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima ayat pertama iqra itu daripada kalimah qaraa yaqrau iqra qaraa baca yaqrau dia membaca sedang membaca iqra sila baca atau bacalah Jadi Quran ini ialah nama terbitan daripada kalimah qaraa Quran artinya bacaan Apabila kita sebut Quran ni baca, ialah Allah Subhanahu Wa Taala waktu Quran nak suruh kita baca. Itu daripada kalimah Quran. begitulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Quran ni maksudnya baca, maka di segi kalimahnya menandakan kita ini nak suruh baca Quran. Di segi istilahnya ialah Quran kitab Allah atau kalam Allah ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantaraan Jibril AS ia dibawa kepada kita secara mutawatir secara mutawatir ia dimulakan susunannya dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah an nas Orang ia membaca Quran adalah beribadah kepada Allah Ini secara ringkas Kalau kita tengok, Quran ialah kalam Allah Atau kitab Allah Kitab Allah yang dituruhkan kepada Nabi Muhammad Kalau kitab Allah yang dituruhkan pada Nabi Musa, buka Quran Kitab Allah yang dituruhkan kepada Nabi Isa, injil buka Quran Kitab Allah yang dituruhkan kepada Nabi Dawud, Zabur, buka Quran Kitab Allah dalam bentuk, bentuk suhuf yang diturunkan pada nabi-nabi termasuk nabi Ibrahim alaihissalam bukan Quran. Ha, maksudnya Al-Quran kitab Allah atau kalam Allah yang dihimpun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Kalau kalau wahyu Allah waktu turun ke nabi tidak melalui Jibril tak kata Quran. Ada Allah direct ke Nabi. Bukan Al-Quran. Ha, hak ni hak melalui Jibril Jibri alaihissalam. Ha? Dan Al-Quran ni dibawa kepada kita. Daripada Nabi. Sapa lah turun menurun. Sapa kelah ni. Secara -cara mutawatir. Mutawatir ni. Iaitu satu kumpulan yang ramai. Meriwayatkan. Kepada daripada kumpulan yang ramai. Ramai-ramai. lah kita. Mana ramai ni lebih daripada tiga orang ramai kalau kita baca hadis kan hadis mutawatir daripada Ya yeah. susunannya mula daripada surah al-Fatihah akhir dengan surah An-Nas. Jadi Quran hak ada di depan kita ni ialah daripada surah al-Fatihah akhir sekali surah An-Nas. Kalau bertukar tu orang oh, tak panggil dah Quran yang sebagaimana dah takrif ni. Kemudian al-Quran ni kalau kita baca jadi ibadah. Walaupun tak gerti makna dia Al-Quran kita baca Ibadah Sehingga Rasulullah SAW kata Orang yang baca satu huruf daripada huruf quran Dia dapat Mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW kata Aku tidak kata alif lam min, itu satu huruf Tapi alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf ini nak, nak nak gambar kepada kita Al-Quran ni sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ditakdeke orang baca Al Quran Itu tak faham sikit abuk pun dia jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara ringkas Al-Quran. Tuntas klien ah uh, hak tu adalah sebahagian daripada Ta'rif para ulama susun kepada kita supaya kita mudah nak fahami al-Quranul Karim. walau bagaimanapun dalam pada malam ni am nak bawa pengenalan al-Quran ni yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak Rasulullah ada macam-macam definisi, orang telah para ulama telah buat tapi cuba kita tengok apa hak Rasulullah tegas tentang Quran. Quran ni kenapa dia? Lebih detail lagi. Rasulullah s.a.w. alaihi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ad-Darimi, Imam Ahmad dan juga orang lain di mana Ali radhiyallahu anhu berkata sesungguhnya ini sami'tu Rasulullah s.a.w. alaihi saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda ala innaha fitnah ketahuilah ingat-ingatlah Jaga-jagalah atau awas bahawa di sana akan berlaku satu fitnah berlaku fitnah nanti Fakultu maka Ali berkata wamal makhraju minha ya rasulullah qala kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwal faslu laysa bil hazal من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى بغيره غيره الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم والذي لا تزيغ به الأهوام ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد la wala tanqadi aja ibuh wallazi lam tantahin jin iz sami'atu hatta hatta qalu inna sami'na quranan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amannab man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujir wa man hakama bi adil wa man maksudnya rasul kata ingat awas akan berlaku fitnah. Lalu Sirina Ali bertanya Rasulullah, bagaimana nak mengelak atau nak nak selesai fitnah itu, nak nak keluar daripada kemelok fitnah itu Rasulullah kata, kitabullah, iaitu kitab Allah. Fihi naba'u ma qablakum." Dalam al-Quran itu cerita orang sebelum kamu. Cerita yang telah berlaku sebelum kamu wa khabaru dan perkhabaran ya yaqab berlaku selepas kamu wa dan dia merupakan hukum yang diturunkan dan di antara kamu jadi Quran itu tuan, tuan Rasulullah sebut dia adalah menceritakan peristiwa yang telah berlaku sebelum kita dan dia juga menceritakan perkara yang akan berlaku selepas kita. Dan dia juga mem membuat turun hukum yang berlaku di kalangan kita. Boleh ikut hukum, boleh memutuskan hukum yang berlaku di kalangan kita. Jadi Rasulullah sebut, Al-Quran ini ada dah. Berita-berita di dalamnya iaitu peristiwa lalu. Ia boleh kita jadikan teladan dan juga sempadan. Itu Al-Quran. Quran ni rakyat cerita belakang hal manusia yang pertama Adam alaihissalam, Iblis, malaikat, semua perkara sebelum Nabi Muhammad ni dia cerita belakang terutamanya kisah Nabi-Nabi kisah Nabi-Nabi dengan kaum masing-masing kisah orang kaya, kisah orang sesak kisah orang apa ni, bangga dengan kehidupan kekayaannya kisah orang dua, sebagaimana dalam surah apa ni Al-Kahfi Orang kaya dengan orang miskin Orang Kahfi dengan orang Islam Macam-macam kisah Yang boleh kita jadi Sempadan dan juga teladan Kemudian Al-Quran ni juga Ialah Dia menceritakan Apa yang akan berlaku selepas kita Apa yang berlaku di akhirat nanti Apa yang akan manusia tepuh Apa yang manusia Akan rasa Akan nikmati Atau sebaliknya Dia cerita belakang bagi juga Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu untuk menyelesaikan perkara-perkara berlaku di kalangan manusia. Dengan hukum hakanya kalau berlaku masalah-masalah nak sesal lagu mana, macam mana, itu Al-Quran waktu turun. Al-Quran sesal. Ah, kanak-kanak tu, tuan-tuan, Rasulullah kata, "Nak mengelakkan diri daripada fitnah" Atau nak mengatasi masalah fitnah Atau nak selesa masalah fitnah yang berlaku di kalangan manusia Ialah berpandu pada Al-Quran Jelah kesempatan Kemudian Al-Quran ini memisahkan hak dengan batin Dan bukan main-main Apabila dia waktu itu Dia waktu hukum Dia waktu itu peraturan dia buat turun peraturan untuk memisahkan Hak mana hak betul, hak mana hak salah Hak mana hak hak, hak mana hak batil Hak mana kena tunggu, hak mana kena buah Itu Al-Quran Dia tidak, orang kata, nak ambil hati Dia bayang, hak ah, betul-betul, salah-salah Kalau kita ni kadang-kadang nak ambil hati kan apa? Betul pun, eh, tak apa salah lah mana kan? Dia Al-Fas pisah antara hak dan batil Betul dengan salah mentarakahu min jabarin khasamahullah siapa-siapa yang tinggal beramal dengan Quran kerana takut kepada orang yang orang yang sombong orang yang gagal orang yang boleh menguasai kehidupan kita orang yang tidak ikut agama Allah dia tinggal Quran kerana tidak, tidak laksanakan kerana takut kepada orang-orang yang bekeh orang yang panggil orang yang hanalah jabab Ni jabbar ni orang hanelah, orang samsei. Qasab sa, qasabahul Allah, Allah akan hinakan dia, Allah akan binasakan dia. Allah binasa sabab binasa orang terlaksana Quran. Tinggal al Quran karena takut bukan? Qasabahul Allah, Allah akan binasakan kan. Binasa ni macam macam, tidak nanti kau binasa ni mati, hina, hina umat Islam hina karena tidak. Menjalankan kehidupan ke menurut Al-Quran pun kasihallah tuan hina daripada masa ke masa. Wamil takal hudabi ghairihi abdullahul lah. yang mencari hidayah, pedoman dalam hidup dia, dengan selain daripada Al-Quran, Allah akan sesakkan dia. Jadi kalau orang mencari pedoman hidup tidak berpandu pada al-Quran selain daripada al-Quran dia tinggal al Quran dia cari panduan hidup dengan yang lain selain daripada al-Quran adallahu Allah akan sesakkan dia jadi kalau ni bookif kalau dicek ni siapa-siapa yang sesiapa yang mencari hidayah petunjuk panduan cara hidup selain daripada al-Quran Allah akan sesakkan dia jadi ini amaran-amaran dari Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah al-Quran itu juga wa wahabnullahi'l-matin iaitulah tali Allah yang kukuh Al-Quran ini disifatkan sebagai tali yang kita berpegang dengannya iaitu tali apa? tali Allah bermakna sesiapa yang berpegang dengan tali Allah, dia tidak akan sesak kerana dia kukuh, kuat, gagah kerana itulah kita baca ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa'tashimu bihablillahi jami'a wa la hendaklah kamu semua berpegang dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah atau lepas daripada beramal dengannya Jadi tuan-tuan hablullah ni juga merupakan al-Quran dan begitulah juga wa'tasimu bihamlillah ada tafsirnya berpegang dengan Islam. Sama ada kita para ulama menyebut maksud hablullah dengan ayat, ayat tadi Islam atau Al-Quran sama saja. Kalau kita berpegang dengan Islam, maka kita berpegang dengan quran Kalau kita berpegang dengan quran maka kita turut Islam. Semua tu lah dua-dua tu. Wa wa hablullahil matid, Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kukuh. Wa wazzikrul hakim Al-Quran juga nama salah satu nama azik az peringatan. Al-Hakim yang bijaksana. Karena itu apabila kita uh, membaca Al-Quran, kita amal, kita pahal Al-Quran, kita, kita beramal dengan Al-Quran. Sebenarnya ia merupakan satu zikir peringatan. Karena itu Rasulullah Allah SWT minta kita supaya kita ingatkan orang okay, dengan Al-Quran. Peringatkan orang kata tzikira tzikira peringatan peringatan ni apa dengar al-Quran wa wazikrul hakim hakim ni bijaksana maksudnya kalam Allah kalam yang amat sempurna kalam yang bijaksana kalam yang mengandungi makna-makna yang hikmah yang baik wa wassiratul mustaqim al-Quran ni adalah jalan Allah yang lurus kerana tu kita kita baca dalam setiap kali kita sembahyang Dinas surat mustaqim Jadi kita minta supaya Allah tunjuk kepada kita jalan yang betul. Jalan yang betul ni jalan Quran. Kalau tu Allah kata wahas Rasul kata wahas surat al-mustaqim. Al-Quran ini adalah jalan betul. Wahai ni tidak boleh dipeso oleh hawa nafsu. Hawa nafsu agak tak boleh nak peso Quran buat lagu mana apa ni cuba lagu mana pun hawa nafsu tak leh nak apa ni nak kelentong al quran Karim. Wa ha. la tantabis Lidah pun tidak boleh samaran dengan al-Quran. Karena itulah kita boleh dengar kalau kita dengar orang baca Quran, orang baca syair, orang baca kitab Arab, orang baca apa ni water berita di TV. Kita kita kena selalu Al-Quran ni, dia beza Dengan semua ucapan manusia Ucapan manusia Walau comel setara mana pun Tidak serupa dengan Al-Quran Mana ramai ada orang Nak cuba, nak tiru Al-Quran Tapi tak jadi Usul dia, usul orang Arab Orang Arab, dan ni kau orang Arab dulu Kau tak boleh nak tiru Al-Quran Sedangkan Al-Quran tu turun dengan bahasa Arab dia Tapi orang Arab tak nak tiru Ha, ni pelik juga Kerana tu kita panggil disebut Al-Quran ni mu'jizat mu'jizat ni orang tak boleh buat seperti itu mu'jizat mu'jizat ni makna mudah ya? mu'jizat ni ajaza daripada kalimah ajaza lemah lemah maksudnya orang tak boleh nak buat super Quran jadi apabila tak boleh nak super Quran orang lemah jadi mu'jizat tu suatu perkara yang orang tak boleh nak tiru dan orang tak mampu nak buat jadi dia panggil mu'jizat Perkara yang boleh melemahkan orang. Tak boleh nak lawan dia. Sehingga Allah SWT pada peringkat awal. Dia sebut, kalau tak percaya Al-Quran ni datangnya marinya daripada Allah. Saya dah buat super Quran. Orang tak mampu nak buat. Sehingga Allah kata, buat 10 surah je super Quran. Tak boleh nak buat. Sehingga Allah kata, buat satu surah dia sama dengan Quran. Siapa keluar ni tak boleh nak buat. Fatu bi suratin min mizli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shaliqin pakak kopo gama-gama pagi okey gama-gama buat surah Quran walaupun hanya satu surah surah hat hanya takde nak buat surah pendek tak leh buat. buat juga tak leh nak buat siapa keluar yang tak leh nak buat ha kerana itulah kita sebut al-Quran ni mukjizat maksud mukjizat ialah orang tak mampu nak buat dengan kuasa manusia yang hebat manusia pakat lagi apa lagi tak mampu nak buat nak tandingi Al-Quran. kerana tu manusia uh, zaman rasulullah ni Allah kata fa illam tafalu walan tafal kalau hari ni tak boleh buat dah masa apabila kamu tidak akan mampu nak buat kerana tu fatakun nar allati yaqulu annas wal hijara. maka meng takutlah kepada pada api neraka Allah Subhanahu wa taala kerana itulah Uh, Al-Quran ni Hak kita baca ni betul-betul Mari daripada Allah Hak Rasulullah ajak kita Dia tidak tambah walaupun satu huruf Tak koreh walaupun satu huruf Biar kita berasa Quran-Quran ni Hak Allah kata tak, tak suih sikit abuk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah juga baca ya. Ina ma'alaikal balag Iaitu Rasulullah menyampaikan Al-Quran Wala yasba' minhul ulama' Al-Quran ni, ulama' tidak pernah puah. Ha, kalau orang lain itu tahu, tapi ulama' ni tak pernah puah. Dia belajar quran dia baca quran tidak pernah habis maksud yang dia boleh capai. Selagi, apa ni, semakin dia baca, semakin tak tahu. Semakin dia baca, semakin luah ilmu Allah. Ha, Karena tu, kalau orang tak tak baca, tak ngaji, kan dia rasa alih dah. Kalau dia ngaji, rasa tak tahu lagi. Ada ha, keada kita nak lah, mana. Apabila kita tak mengaji kan tak pernah rasa. Tapi semakin ngaji, semakin rasa tak tahu, semakin ngaji, semakin rasa tak ada ilmu. Ah. Ha. Kerana sudah kata wala yashba' minul ulama wala yakhnaq wa ala kasratir rab. Dia tidak jemu walaupun banyak kali baca. Kita baca tahajud banyak kali dah tak tahu apa kali baca, tak pernah jemu. Itu satu perkara yang Allah letak di dalam jiwa manusia. Tidak pernah habis keajibannya. Keajiban Al-Quran ini tidak pernah habis. Kalau zaman Rasulullah SAW ada keajiban. Dia keajiban ini makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Siapa lah ini? Keagungan Al-Quran. Waladhi lam tantahil jin iz samiatru. Jin, apabila mendengar Al-Quran hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba kami mendengar al-Quran yang sangat mengagumkan yahdi ila rusyli fa aman dia membawa kepada petunjuk lalu kami beriman dengannya Rasulullah kata man qala bihi sadaq siapa-siapa kata serupa al-Quran kata betul dia benar dia wa man ujir sesiapa yang beramal serupa al-Quran bawa Al-Quran itu dia diberi ganjaran. Waman hakamabi adil. Siapa yang hukum dengan serupa hukum Al-Quran maka dia adil. Waman dah ilaihi, dia ialah surat mustaqim. Dan siapa-siapa mengajak kepada Al-Quran, dia akan ditunjuk kepada jalan yang betul. Ini ialah penerangan. Uh, salah satu hadis yang diriwayatkan di, di, di, di daripada Sirin Al-Ali anhu berhubung dengan Rasulullah menerai apa di Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca daripada apa ha, pendengar ini, kita boleh pahal quran ini hebat. Hebatnya dia rangkum apa yang ada sebelum kita sehingga akhir sebelum kita. Kemudian, Allah beri juga Rasulullah beri juga amaran kepada orang yang tak sering beramaran dengan Al-Quran begitu juga Allah Rasulullah beri amaran kepada kita khasnya umat Islam ha, cari petunjuk pedoman selain daripada Al-Quran ha, kemudian Allah cerita Al-Quran kedudukan dia, tali Allah dia merupakan zikir kepada Allah peringatan daripada Allah jalan yang betul orang yang pun tak serupa apa ni ucap perorang tidak akan serupa dengan al-Quran dan hawa nafsu tidak boleh memutablikkan al-Quran orang mengaji al-Quran semakin ngaji semakin rasa tak tak puas dan kita baca Quran pun tidak rasa jemu dan keagungannya tidak pernah habis dan apabila Ji pun dengar dia beriman katanya -kata, Ji ni makhluk yang Allah cipta dulu pada kita Haa. Then, dia ada yang beriman, ada tak beriman. Supaya kita lah, supaya manusia, manusia ni ada yang Islam, ada yang tidak islah, pun sama Walau bagaimana pun Rasulullah kata, siapa-siapa ucap, ucap dia kata Sama dengan Al-Quran bawa, maka dia adalah agama. Dan siapa-siapa beramal dengan Al-Quran dia diberi ganjaran. Siapa-siapa yang berhukum dengan hukum yang diturun oleh Allah dalam Al-Quran maka dia dialah orang adil dan siapa-siapa yang ajak orang kepada Al-Quran maka dia dipimpin kepada jalan yang benar. Ha. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas sebut... Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada orang yang baca al Quran ...dan beramal dengan Al-Quran dia tidak sesak di dunia dan juga tidak akan menghadapi kecelakaan di akhirat. Itu jaminan apa ni ibu bapa kata. Orang baca Quran dia beramal. Dia kata orang baca dia beramal, tidak orang baca saja. Orang baca Quran dia beramal dengan Quran dijamin dia tidak sesak di dunia, dia tidak mendapat kecelakaan atau celaka di akhirat. Dalilnya ialah famanita bahudaya fala yadhillu wa la sesiapa yang mengikut hidayahku dia tidak sesak dan tidak celaka ayat ini ialah ayat yang Allah Subhanahu wa taala teguh dalam surah tah eh? Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran qala bitamina jamia ba'dukum li ba'din adu fa'amma ya'tiyan nakum minni huda aman ta bi hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma nihaya allah subhanahu wa ta'ala sebut qala bita minha keluarlah kamu semuanya dari surga ini mengikut para ulama berkata kitab ini kepada adada iblis dah kita ini juga kepada ada ada hawa setelah mereka makan buah yang dilarang. Ba'dukum li ba'din adu, kamu saling bermusuh antara satu sama lain. Baik. Fa imma ya'tiyanakum apabila hidayahku sampai kepada kamu. Fa man tabi'a huda, fa hudaya dan sesiapa yang mengikut hidayahku. Allah kata hidayah, hidayahku. Allah sanah kepada dia. Hidayah ni dari Allah. Walayyadillu, walayyashqah. Dia tidak sesak, dan tidak celaka. Tidak sesak Ibn Abbas kata tidak sesak di dunia dan tidak celaka di akhirat. Itu tafsirah Ibn Abbas. Jadi tuan-tuan, er, dalam ayat dalam Surah Baqarah tu Allah kata, "Paman tabi'ah hidaya, فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون". Siapa yang ikut hidayahku, dia tidak takut, dia tidak duka cita. Kalau kita gabung dengan ayat ni dia ada empat perkara. Orang ikut hidayah Allah. Dia itulah dalam surah al-baqarah 'alaihim wala yahzanun. Dia tidak takut dan juga tidak duka cita. Mari ayat dalam surah ta-ha fala Dia tidak sesat dan tidak celaka. Jadi ada empat perkara yang kita dapati dalam al-Quran diri jamin oleh Allah. Orang yang ikut Al-Quran, hidayah Al-Quran ni Dia dia tersisih Daripada pak penyakit besar Yang pertama, tidak takut Yang kedua, duka cita Yang ketiga, sesak Yang keempat, celaka Pak-pak karang ni Orang tak sisi belaka Takut, duka cita Takut, duka cita ni Dunia pun ada, akhirat pun ada Sesak ni Di dunia Dan akhirat tak sesak dah dia, dia. Ibn Abah kata celaka ha, jadi takut ni bimbing kita takut nak hidup di dunia takut masa depan kalau depan orang takut Alah lepas tak takut minggu dia baru lepas takut lagu manalah kita ni esok lagu mana boleh makan kau tak boleh makan sihat kau segar kau bimbing ha, esok waktu itu orang bimbel, tu takut tu takut akan ha, datang kalau lepas, tak takut. jadi kalau kita kembali kepada kisah Adan alaihissalam Adan ni alaihissalam apabila mari jatuh ke dunia ni pada ketika tu dunia tak ada beberapa satu kemudahan ada ala Allah buat, ada pokok, ada sungai tu ada, sebelah tu dia sendiri duduk dalam surga dengan beberapa kemudahan semua kemudahan ada Apabila melakukan kesilapan Yang telah diceritakan oleh Allah dalam surah Baqarah Lalu dia Buat ada ke dunia Pada ketika tu dunia tidak ada prasarana, Sebagaimana kita ada hari ini Tak ada kemudahan berapa-apa Pada ketika tu Nabi Adam AS Sudah tentu sebagai manusia Dia rasa Takut nak hadapi hari muka Nak hidup pun Isteri pun dah berpisah katul kita ni, kalau duduk seorang takut utai lagi tanuh, utai berlaku, tak ada kahwin tak ada teman, tak takut barang. takut, takut uh, dan yahzanu duka cita kenapa duka cita tuan-tuan segala kemewahan, kesenangan orang dulu yang dinikmati hilang berlaku dalam sekelip mata, tak duka cita duka cita uh, dua kali tuan-tuan, elemen manusia manusia sampai lah ni pun takut dengan duka cita ni dua perkara ya duduk dalam kehidupan dalam lingkungan manusia duduk dalam lingkungan takut duka cita takut duka cita kerana itu Rasulullah SAW alaihi kita doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal 'ajzi wal kasal wa minal jubni min ghalabatid dayb wa qahrir ada kalau ni orang manusia takut kalau kalau kita tak ada bahagian ni senar hidup Allahumma inni a'udhu bika minal ham ham ni susah wal hazan, luka cita wa minal ajzi wal kasal, daripada lemah daripada malah wa minal jubni wal bukhli daripada penakut daripada bakir wa min ghalabati daif, wa qarijan daripada nyatinih darutah dan juga orang jahat latakara. Ah, ha, kalau kita selamat daripada latakara ni, kita orang bahagia. Jadi, salah satunya alhamd wal hazan. Duka cita dan juga kesusahan dan juga apa ni ketakutan. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala layak kepada Nabi Adam dan benar ni layak kita, lagu mana nak selesai duka cita? Nak selesai bagi takut depan, nak selesai bagi duka cita hak lepas dengan ikut hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesat saalah jadi kalau orang tidak ikut hidayah Allah kalau selalu duka cita ni, nak buat apa gejepot apa itu, eh? nah. orang tu kan nah tu, gitu gejepo ni sebenarnya kita boleh sesat saalah tu boleh kita gini te -te, uh, minta nasihat orang yang lagu mana, nak menghadapi itu satu perkara biasalah tapi hak hak sebenarnya kita kena cari bagaimana Allah hatur kita dalam hendak mengharapi lagu ni lagu mana semua cerita adalah al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata waman arada an zikri sesiapa yang berpaling tak mau daripada mengingati aku daripada peringatanku fa innalahu ma'isatan danka maka bagi dia hidup yang sepi. Wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma da kami akan himpun dia di hari akhirat dalam keadaan buta. Okey kita ni hidup celaklah dekat atas dunia ni. Tapi Allah kata kalau sekiranya orang tak mau kepada hidayah Allah, pada Allah, peringatan Allah, maka dia di dunia ni hidup dia akan sepit dan di akhirat Allah bangkit dia dalam keadaan buta. Orang okay, hak buta dah tak apa, bukan tak apa laguna dia biasa dengan buta. Dia tak nak, dia boleh jalan. Orang okay, hak mula-mula buta. Hai tak boleh nak jalan. supaya kita kalau mati api ni tak boleh jalan. Degelak. Kamu dia? Orang okay, ni bertanya Allah, "Ya Rabb, limah hashartani a'ma wa kuntu basira." Wahai Tuhanku, kenapa kamu ya Allah Baki aku dalam keadaan buta meraba-raba ni. Sedarkah aku di dunia dulu celak mana? Dia tanya Allah lagi, Allah menjawab. Ha? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasithaha wa kadzalika alyawma Tidakkah eh ha? dulunya di dunia, di, di, di dunia dulu telah datang peringatan aku kamu tapi kamu tak se dan begitulah pada hari ini kamu akan dilupakan. Mana Allah tak cara ni jadi buta selalunya. Ha, ah tu ini peringatan-peringatan uh, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang ha sesatnya atas dunia ni ialah orang ikut hawa nafsu dan tidak ikut perintah Allah. Sebagaimana Allah sebut, "Wa man adallu mimman ittabaa hawaahi bighairi hudan min Allah." Inna allaha la yahdil qawma al-zalimin ha, Kali itulah Siapakah yang lebih sesak Daripada orang yang mengikut hawa nafsunya Selain Dan tidak mengikut Tanpa mengikut hidayah daripada Allah Maksudnya orang yang paling sesak atas dunia Ialah orang yang ikut hawa nafsu Ikut hawa nafsu ni Ialah tidak ikut hidayah Allah Kalau kita ikut hawa nafsu eh, Tidak ikut hidayah Allah Tentu dia ikut nafsu Ini adalah orang yang paling apa ni sesak sekali di atas dunia ini, Dan Allah tidak memberi petunjuk pada kau yang zalim, orang yang zalim. Kerana itu Rasulullah SAW menyebut kepada kita bahawa Al-Quran ini merupakan salah satu daripada sumpah yang utama di dalam agama kita Islam yang maha suci pentas klien. Ah kita tengok sini Al-Quranul Karim merupakan apa ni peraturan induk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia merupakan teras kepada kita dan daripada Quran ni terbebnya bermacam-macam macam hikmah dan dia adalah risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Quran ni dia tidak ayat semua tuan-tuan. Dia sebagai induk dan hak marin daganya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzalna ilaika zikra litubayyana lin-nas ma ilaihim. Kami turun kepada kamu wahai Muhammad az-zikra. Zikra ni mana al-Quran. Litubayyana lin supaya engkau menjelaskan kepada seluruh orang ma ilaihim, apa yang diturun kepada mereka. Jadi al-Quran ni Allah Subhanahu wa taala waktu turun dan nabi yang menyampaikan. Kalau oh, mana-mana Allah Subhanahu wa taala sebut secara umum, maka Rasulullah jelah balik apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran. Insya-Allah kita akan sebut benda ni dalam apabila kita uh, bercara apa ni kita safaq pandusbah kedua dalam hadis. Dan al-Quranul Al Karim telah menyempurnakan tujuan utamanya ialah akidah Islam. Dan membetulkan jiwa manusia dengan sesubahinya. Kerana itulah Dan antara ayat yang Allah subhanahu wa taala waktu yang pertama, Iqra bismi khalaq, ikra bismi Rabbi kalau dicihkan insan min Allah. Apabila bila Allah waktu ikra ni dia nak betulkan. Allah kata ikra baca lah, baca bismi Rabbika dengan nama Tuhan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita ilmu ni, Ialah mengajar supaya kita baca dengan nama Allah. Hak ni hak kita rasa kita tidak beri perhatian dalam hidup kita. Kita baca gapo-gapo ni bukan dengan nama Allah. Baca dengan nama Allah ni tuan-tuan ialah -tuan, kita baca dengan bismillah. Kita nak baca, nak buat kerja baca bismillah. Bismillah ni maksudnya saya baca dengan nama Allah. Saya minta saya minta tolong dengan Allah nak baca kitab Allah. Saya nak saya minta tolong dengan Allah nak menoleh. Saya minta tolong dengan Allah nak makan. Saya minta tolong dengan Allah nak buat kau-kau Kita kena maksudnya begitu mengikut ulasa-ulasa yang diberikan di dalam bahasa Arab. Kalau kita terjemah bismillah dengan nama Allah betul dah. Tapi kalau kita nak pergi dalil lagi bismillah astainu billah saya minta tolong dengan Allah Nak buat pengguna ni Itu ha, dia dia dalai lah sikit Daripada terjemahan ha, Bahasa kita ni Kalau bahasa kita kita sebut Bismillah dengan nama Allah Camel dah, betul dah Tapi dalam bahasa Arab apabila kita kata Bismillah Astainu billah. Aku minta tolong dengan Allah Aku nak makan Aku minta tolong dengan Allah Aku nak tidur Aku minta tolong dengan Allah, aku nak membaca. Aku nak minta tolong dengan Allah, aku nak naik kenderaan. Aku nak minta tolong dengan Allah, apa-apa kita nak buat. Maksud gitu. Baru kita terasa, kita baca bismillah tu, uh, terasa kita minta tolong dengan Allah. Kalau tidak, dia bangga kita rasa nak berkat. Sekadar nak berkat. Dia tak berasa, dia lain. Terjemah-terjemah ni kadang-kadang, Uh, boleh kita terasa Kadang-kadang tak terasa terjemahan Terjemahan bahasa Melayu kita ni Kadang-kadang Tama-tama kita ada ke Terjemahan itu tak terasa Tak terasa kita dengan Quran Kita rasa gitunya. Karena tu uh, Amor Hak tariknya Tuk Guru dia terjemah Alhamdulillah uh, Mujur Tapi kalau kita terjemah Mujur ni Pada orang bukan Kelata pun kita tak, tak berasa Dia kata Alhamdulillah Kita terjemah Puji-puji bagi Allah Betul tu bukan tak betul-betul Tapi tak terasa Kalau kita lepas Lepas makan Alhamdulillah puji-puji bagi Allah Tak berasa Kalau kita terjemah Alhamdulillah Mujulah Allah memperi aku makan Kita rasa Mujul kalau orang tolong tu, kita susah. Kita susah di tengah jalan kalau kita nak tebah ke, bah, bah payah ke, kereta payah nak pergi kedah. Ore buti ambil. Alhamdulillah. Ini untuk terasa kata Allah mujulah demo. Tulah demo. Berasa muju. Karena tu terjemah ni bagai itu. Bagai bagai boleh. Bagai tidak salah tapi bahasa tu mungkin beza apabila beza tu dia segera. Kalau nak ikut susur galur ayat mungkin kita buat alhamdulillah puji-puji bagi Allah. Mungkin orang orang kita tak tak terhasrah. Tapi kalau kita kata mujulah Allah membuyak aku makan. Mujulah Allah memhidup aku semula lepas aku mati. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Banuh ya Allah mujulah membuyak hidup pula. Mujulah samunya aku lagi. Dia berasa ke? Kalau kita tajmah, Alhamdulillah. Gitu ya, wasa tak wasa. Tij, ini orang panggil tijak tak tijak. Ha, jadi tuan-tuan, bahasa, bahasa ni dia dia berkembang. Jadi bolehlah kita tengok berbagai-bagai sudut. Supaya kita ni lebih mesra dengan Al-Quran al, al Begitu juga Allah kata, Ikhra' bismi Rabbik. Bacalah dengan nama tuhamu. Al-lazi khalaqa ia telah mencipta. Cipta siapa? Khalaqal insana min alaq. Jadi Allah kait kita Kita ni baca dengan nama Allah Siapa Allah? Kau buat kita Ah ha, tu dia nak, nak Nak apa ni orang panggil Nak juju Juju Siapa kita ni Uju jatuh Mula mana? Kalau Allah tak rakyat kita ni Dicipta daripada ala Daripada segumpa darah Kita tak tahu. Ikhra' Baca lahir Muhammad Dah ikhra' ni Kalau Allah kata Khitab pada Nabi Khitab kita Iqra wahai orang Islam pengikut Nabi Muhammad baca dengan apa dengan nama Allah siapa Allah Allah tu hak yang mencipta cipta siapa cipta awak ha, dia hak cipta dia tak rakyat cipta langit cipta bumi ni Iqra bismil ladzi khala ya Allah telah mencipta cipta apa khalaqal insa min alaq Allah buat manusia seluruh seluruh manusia ni daripada segumpal darah. Jadi sini Allah Subhanahu Wa Taala nak kaitkan kejadian manusia ini adalah kejadian yang dicipta oleh Allah. Allah cipta dia daripada segumpal darah. Hak sini ayat ni. Hak ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala kata buat manusia daripada prosesnya daripada tanah, kamu dia Tanah tadi... Dicipta Nabi ada Lepas Nabi ada dicipta... Maka... Berlakulah persenyawaan... Dan... Daripada Ayamani... Dia... pencampuran antara... Apa ni... Benih laki-laki dan perempuan... Kamu dia... Jadi darah sekumpak... Jadi darah... Lepas jadi darah... Jadi darah sekumpak... Kamu dia... Jadilah bentuk manusia... Dia keluarlah manusia... Ke alam dunia ini... waktu proses... ya ya lain eh. Tapi hak ni... Mula-mula ni... Allah nak tarik manusia... Eh manusia kamu ni Allah cipta ke mana pun Allah cipta kerana itulah Allah subhanahu wa ta'ala sebut khalaqal insan dialah mencipta manusia jadi sini manusia tidak jadi sendiri ada yang menjadikan dia iaitu Allah min alaq dan hak ni ni apabila Allah kata kini dia bergantung dengan asah as akidah sini mula-mula Allah Allah subhanahu wa ta'ala waktu roh ni. Dia kait dengan asal akidah. Iaitu berhima dengan Allah. Ah, ha, Itu asal akidah. Dan dia ni. Asal akidah ni. Allah bawa dengan dalil Akal. Dan juga fitrah. Lagu mana akal? Allah subhanahu wa ta'ala. Nak suruh manusia mikir. Bagaimana manusia terjadi. Dia terjadi ni. Manusia di cipta ni ciptaan ni bukan dia jadi sendiri tapi ada proses kejadian dia. Ha, ni ilmu ilmu apa panggil Ilmu tetaka kehidupan manusia. Kamu dia begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak raya ni ialah ketaksaan dia. Tetap tauhid dia dan mengisbahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga nak raya tetap ayat pendek ya tapi dia meletakkan asas akidah yang cukup. Bacalah mana-mana ayat, mana-mana surah, dia akan ada benda-benda ni. Secara direct atau indirect. Begitu juga kita kalau kita baca surah-surah mana-mana surah di dalam Al-Quran. Allah akan cerita hadiah. Al-Quran ni mari kita baca ke mana apa Allah akan cerita hadiah. Kamu dia cerita orang yang beriman dengan dia. Dia cerita orang yang tidak beriman dengan dia. Dia cerita ganjaran orang yang beriman. Dia cerita kedudukan balasan terhadap orang neraka seperti kita kata. Ambilah mana-mana surah seperti kita ambil surah Al-Fatihah. Mula-mula surah Al-Fatihah ni Allah cerita tentang dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji hanyalah untuk Allah. Siapa Allah? Tuhan semesta alam. Sini Allah cerita hadiah, dia tak cerita apa manusia. Dia perkenal kepada manusia siapa dia? Alhamdulillah. Puji hanyalah untuk Allah. Sebab apa? Sebab dialah mencipta semua alam. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Cerita Allah lagi. Allah ni sangat banyak rahmat dan sangat kasih pada manusia. Dia cerita hadiah lagi. Maliki Yawmiddin dialah lah raja Yang membuat keputusan Di hari akhirat Cerita dia lagi Tiga ayat yang pertama Allah perkenal dia Tak setuh dengan manusia apa Kamu dia Mari ayat berikutnya Iyakana'abudu Wa iyakana'stain Itu baru cerita manusia Manusia apabila mengaku kat Allah Mengaku tauhid kepada Allah mengaku Allah akan hukum dia di akhirat akan berikan jarak, maka ia akan ha'budu kepada engkau saja ya Allah, aku sembah baru mari cerita kita Tadi pengakuan hak ni baru sembah kerana itulah ini tiga pertama tu kita panggil isbat kita mengaku, kita menyanjung, kita berikrar bahawa alat ni Allah buat Allah ni maha pemurah, lagi maha pengasih dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan hitung amalan kita di akhirat. Dia akan ganjaran kepada kita, kalau baik, kalau buruk pun dia akan apa ni balas orang okay, buruk. Baik, oleh ulikanah. Itu pengakuan kita, maka kita menyembahkan diri kita, apa ni mempersembahkan diri kita ikut Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bawa kita. Jadi tiga ayat pertama Allah perkenal dia. Ayat yang kepat walaupun dia pun kita dengan Allah, tapi tetap kita, dia kait dengan kita. Masih bercakap tentang Allah lagi. Iyya kena abudu. Haktu kita kata, Ya Allah, engkau saja aku semua. Kita masih bercakap tentang Allah. Wa iya kena stain. Kepada engkau jualan, Ya Allah, kami minta tolong. Masih bercakap. Masih masih berhubung dengan Allah. Kemudian, Eh dinas surat al-mustaqib. Wahai Allah, tolong tunjuk pada kami, jalan yang betul. Masih berkait dengan dia. Surat al-lazina an'amta alaihim Jala orang yang kau beri nikmat pada mereka Masih berkait dengan Allah Zahidil mahtubi alaihim malal dalim Ya Allah buka jala Orang yang kau merka Dan jala orang sesak Masih berkait dengan Allah Kerana tu semua Al-Quran ni Daripada hujung sahab Daripada awal sahabat ke hujung Semua berkait dengan Allah Kita ambil Surah An-Nas Qul a'udhu bi rabbin nas <tuh> katakanlah ayah Muhammad aku mahu perlindungan birabbin nas dengan Allah Tuhan yang membuat manusia minta Allah berupa dengan Allah tidak? kita minta berlindung dengan siapa? berlindung dengan Allah Allah itu siapa? orang buat manusia malikin nas itulah raja kepada apa ni tuan kepada manusia pemilik manusia siapa Allah? ilahin nas ya itulah Tuhan yang manusia semua. Minta berlindung dengan apa? bin waswasil khannas daripada waswas -was, al khanas tadi. Alladhi yawswisu fi sudurinnas, ia boleh membisik sedang membisik dalam jiwa manusia iaitu minal jinnati wan daripada jin dan manusia. Jadi semua perkara ni Berkait dengan Allah. Kita kena minta berlindung dengan dia. Karena tu semua ayat Quran ni mencerita tentang Allah. Amin surah mana? Dia tak boleh lari. Kemudian Allah subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran ini. Selain daripada dia cerita tentang diri dia, nama dia, sifat dia, gagah dia, pemurah dia. Semua dia cerita belaka. Antara kegagahan dia. Supaya kita baca surah. Apa ni. Mana-mana surah. Kalau kita ambil ayat kursi lah, kita ada baca. Allah kata, Lillahi ma fissamawati wa ma fil abd. Allah, Allah la ilaha illallah wal hal. Lahu ma fis samawati wama fil ard. Sini Allah kata lahu kau punya idea. Ma samawad, wal ard. Apa ada langit depa ni? Ha Allah cerita dia milik semua. cerita dekat dia cerita juga. Man zal yashfa'u indahu ya'lamu ma bayna aydihim wama khalfahum. Ni cerita dekat dia juga. Ilmu dia merangkumi meliputi semua sekali. Oh, ada depan manusia, ada oh. belakang manusia. Tak oh, tahu, oh, tak tahu. Jadi, dia layak tentang dia juga. Ha, uh, kamu dia apa ni? Man zal ladzi indahu illa bi'iznih. Tak ada orang boleh beri syafaat di sisi Allah kecuali dia izin. Dia cerita tentang dia juga. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Besarnya kursi Allah sebesar langit bumi. Dia cerita kekuasaan dia wala ya'uduhu hibzu ma wa al-'aliyyil 'azhim Allah tidak berat tidak penat nak jaga bumi lagi dia cerita tentang dia juga. Saya nak kata ayat Quran ni baca di mana pun dia akan cerita tentang Allah, tentang kebesaran dia, kehebatan dia. Tak moh kan ada-ada orang tak takut juga. Walau besau eh apa. Kalau kita tengok langit, kalau kita tengok bangunan besar, pana okey, gak boleh ke buat. Eh dah pi tengok langit tak berasa Allah hebat. Tak berasa. Lagu mana tak berasa tu tak tahu. Habis gaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala gaya dalam Quran, kehebatan dia, Comelnya dia, gagahnya dia, kayanya dia, tapi manusia tak tidak mengendah juga. Keretulah Imam As-Shatibi rahimahullah kata, kebiasaan surah-surah awal-awal -surah, di di Mekah ni, dia Beri fokus pada tiga tiga makna tiga cagar asalnya fok tiga cagar tu so, iaitulah ya. mengajak orang beriman dengan Allah mengajak orang semua Allah pertamanya ayat ayat hak pendek dalam ayat ayat al-Tuhfah Mekah ni dia kata ayat turun Mekah ni difokus tiga yang pertama keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa cara seperti dia Nabi tidak ada siapa-apa sama dengan Allah. Sepo kita lepas-lepas bayar -lepas Rasul aja adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa laul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca Rasul kata kalau siapa-siapa baca 10 kali sehari maka pahalanya sangat besar. Dah hari tu dia selamat daripada gudah jenis dan iblis. Dan kalau sekiranya andai kata dia meninggal dunia hari itu. Dia masuk ke dalam syurga. Sepuluh kali. Tapi maknum dia sangat kuat. Sama keadaan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dengan sebenar melaikan Allah. Wahdahu dia sahaja. La syarikalah. Tidak syirik terhadapnya. Lahu al mulku Ka punya dia saja kekuasaan. Milik dunia ni semua sekali. Kekuasaan dia. Lahu al-mulk Walahul lahul al hamd. Dan ka punya dia segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa di atas semua perkara. Ha ni, ha ni apa ni tauhid ni. Ha ni apa ni akidah. Ha kita nak lepas-lepas pemaya. Jadi Apabila orang yang baca Buat pengakuan tu Dengan penuh hati Ya ikhlas, ya jujur Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan ampun dosa dia Ganjaran Di atas pengakuan Begitu juga apa ni, Rasulullah Alaihi Wasallam uh, Sebut uh, Diakat sikit Kalau siapa-siapa kata 100 kali sehari Maka orang itulah paling baik pada hari itu. Dan tidak ada lagi orang lebih baik pada dia. Sehingga orang lain boleh kata lebih banyak daripada dia. Jadi tuan-tuan, maksud dia la ilaha illallah yang kita baca tu ialah menapikan seluruh penyembahan selain daripada Allah. Dan kita kata dia sahaja yang berhak disembah. Dan dia sahaja yang mempunyai, memiliki semua kekuasaan. Dan dia sahaja yang berhak mendapat pujian. Itu maksud la ilaha illallah wa ahnu la syarikalah. Kemudian yang kedua ialah menerima Nabi Muhammad sebagai nabi. Dan Nabi Muhammad ni adalah rasul kepada seluruh orang. Hak tu ayat-ayat yang turun di Mekah ni adalah betul. Dan hak Nabi bawa ni betul semua. Dan kita tengok hak lah penafian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kepada Rasulullah s.a.w. kepada orang zaman itu supaya so, kita baca Yasin. Yasi wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim ala siratil mustaqim tanziilul azizir rahim litunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Maka orang baca Yasin kita ni biasa baca Yasin alai Jumaat. Alai Tajumaat tak baca lah lah. Sebenarnya Yasin tu. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Itu kita Quran. Al-Quran yang sangat bijak sana. Kemudian. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah. Dan antara rasul yang diutuskan oleh Allah. Innaka laminal mursalin. Jadi Al-Quran itu layak Al-Quran ini yasini ialah untuk menyatakan manusia bahawa kalimah kalimah Al-Quran ini diturun dengan bahasa Arab yang sentiasa manusia guna. Karena tuh huruf kata ini macam macam tafsirah eh? oleh para ulama. Tapi apabila lepas huruf-huruf ni, mesti Allah Subhanahu Wa Taala sebut teks Al-Quran. Seperti Alif Lam Mim. Zalik Al La Raib fihudal muttaqin apabila waktu alif lam lepas itu quran zalikal kitab -Quran itu. zalikal kitab la raib tak syak fihudal muttaqin di dalam Al-Quran itu membawa hidayah kepada orang yang bertakwa sama juga kita ambil surah alif lam mim orang baca surah sajdah alif lam mim tanzilul kitab la raiba bihi mir rabbil alamin -al. Dia cerita tentang Quran sebab tu lepas huruf-huruf ya penek-penek ni Allah nak cerita kepada kita tentang al Quran yang tunggu nak membenarkan Nabi dari surah si En Nakkalaminal Murshidi kau adalah betul-betul Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tu Quran di mereka awal di Madinah di Mekah ialah untuk memberi apa ni pengakuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetak Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatiqanya ialah Allah kait dengan hari akhirat isbatul ba's akhirat ni adalah salah satu perkara yang besar dalam hidup manusia deman des mungkin berapa persen je manusia hidup di dunia yang besarnya ialah akhirat Akhirat ni lah tepat semua orang akan pergi sama ada suka atau tak suka. Dan akhirat ni tepat selama-lama. Karena itulah Al-Quran dia cerita akhirnya bawa ke akhirat. Semua bawa ke akhirat. Kalau kita kerja tengah hari, sehari tengah hari, nak bawa ke akhirat. Ada juga orang ada sebut kita ni amalan dunia ni amalan akhirat. Semua amalan untuk bawa akhirat belakang. Kalau kita buat di dunia ni tak ada tinggal? Kecuali ha, ali orang-orang cerdik ha, dia tengok Amanda ha, ha, tak molek dia tak bawa orang ha, tu orang cerdik orang hang tak cerdik dia buat pelakon hok ha, molek pun dia bawa hok ha, tak molek pun dia bawa eh kalau kita gi kedai beli duyung duyung bukuk buah be duyung molek buah ambil, ambil tak apa cerdik ni orang ambil orang ha, isi molek ya you nah know? ikai ade ikai bukuk boh ikai molek boh eh tak apa cerdik hak cerdiknya dia bawa amal. Jadi orang-orang Islam ni Rasulullah kata, "Al-mu'min kayyisun fatil." Orang mukmin ni cerdik dah pintar. Dia orang cerdik Rasulullah kata dia bekerja untuk lepas mati. Bahawa setinggi. Jadi dia bawa amal. Lalu mana kita kan Islam hak cerdik bawa amal. Kalau kita buat salah kita istighfar, kita taubat. Itu cerdiknya. Apabila seseorang tu buat salah kita bersalah dengan Allah. Atau dengan seseorang manusia. Kita akan minta maaf. Kita akan bertobak lepak. Jadi kita bawanya. Nak balik. Hak ni orang cerdik sungguh. Kalau orang tak sedar benda ni. Dia termasuk orang yang tidak cerdik. Kata Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan. Oleh kerana akhirat ni hidup selama-lama. Maka sebagai besar. Daripada ayat-ayat Quran. Sebut akhirat. Dia begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala gande sebut akhir, dunia sebut akhirat. Sebut Allah, sebut akhirat dia gande sekali. Dia lebih banyak Allah gande dalam Quran Allah al-iman billah wan iman bil akhir. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Tak banyak. Ada pun beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat sebut juga tapi tak banyak. Beriman dengan Allah, beriman dengan habi sebut juga tak banyak. Tidak sebanyak Allah sebut beriman dengan Allah, beriman dengan hari kemudian. Sebab apa? Kalau orang beriman dengan Allah, dia ingat hari kemudian. Kalau ingat hari akhirat, dia ingat hari beriman dengan Allah. Dia dua ni sangat dekat. Kerana itulah, apa ni, Allah subhanahu wa ta'ala sebut hari akhirat ni banyak. Dari ayat kurang yang kita baca, Dari ayat Tehor, Maliki tu, hari akhirat tu. Sebut dua ayat, tiga ayat, Ayat tiga ayat akhirat tu malik yawmiddin hari akhirat. Kemudian selepas sebut Allah sebab Allah ni pemurah dia rayat hari akhirat. Karena itulah hari akhirat ni perkara yang sangat penting. Kalau orang ingat kematian dia tidak buat benda-benda tak boleh. Benda, benda tak boleh. kalau orang ingat kepada Allah dia dia tak buat juga benda tak boleh. Ingat apa-mana apa. Ah karena itulah hari akhirat ni ialah salah satu apa ni perkara utama dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah al-Mukarramah. Dan hari akhirat ni di uh, tentang akhirat ni juga Allah Subhanahu wa taala nak tolak sebagai sebagai daripada pendapat orang eh, yang mana mereka rasa apabila mati ni tak balik dah. Uh, kalau kita baca dalam surah Yasin tu eh? kan قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أغار هذا batu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kita ni wallahi innakum lamamutun kamatanaamut Rasul kata demi Allah kamu akan mati la ke mana mati talina ayat mati Rasulullah buat banding serupa kamu tidur Tidur tu mati Kalau kita mati dan nak malas. Kan itu apabila bangun tu kita doa, kita puji Allah, alhamdulillahilazi aba'asani ba'dama amatani wa ilaihin Puji pada Allah, mujjalah Allah, engkau fidyaku mula selepas aku mati dan aku akan hidup padamu Sebenarnya kita mati Jadi Rasulullah kata, manusia ni akan mati, lagu mana mati? Supa tidur. Wallahi la tamutun kama tamutun, tanamun wa Kamu akan dibakit semula sebagaimana kamu jaga daripada tidur. Rasulullah buat perbandingan. Jadi ada zaman-zaman, zaman, ada zaman Rasulullah pun orang tak percaya hidup mula Hak tu buat mari ayat, man yuhyil azama wa hiya ramim. Siapa akan perhiduk Tulek ni setelah dia jadi reput Karena tu ada seorang uh, Tak ingat siapa Tapi zaman Rasulullah ni Ada seorang yang lawan Rasulullah Dia ambil tulek tu Tulek ni hacu dia ramah-ramah Dia, ramah -ramah. dia tiup Siapa nak periduk ni jadi abu Allah mari jawab Qul yuhyi haladzi ansha'aha awala marah Ya akan Ialah hajub buat dia pertama kali dulu Wahua bi kulli alim dia dia dengan ciptaannya sangat dia tahu. Jadi tak berime dengan hari akhirat ni merupakan salah satu daripada uh, apa ni perkara yang berlaku di kalangan orang-orang Arab dulu. Dia tak yakin. Enggak kita pun orang kita pun percaya tapi tak berapa yakin dengan akhirat. Kita tengok orang lain yang mati ya. kita tak mati lagi. Kan itu kita ni, kalau kita boleh yakin sungguh... Uh, akhirat ni... Eh, tak berapa duk duduk sedak kan? Yang kita boleh duduk sedak ni kan? Wah, selamat lagi. Yakin bukan tak cahaya... Tapi keyakinan tu tidak sampai kemuncak tu. Kemudian, apabila... Kita tengok... Dalam akidah ni tu... Dalam, dalam Quran ni... Akidah merupakan pokok utama... Ayat-ayat diturut di bekas... Walah bagaimanapun ayat-ayat iaitu -ayat di Madinah masih kait dengan akidah. Dan hukum hakam ya Allah Subhanahu Wa Taala waktu tu di dalam hukum hakam tu semua kait dengan akidah. Tak ada hukum hakam yang tak ada akidah. Ah ha, ni kadang-kadang apa ni kita tengok ayat-ayat uh, di Madinah ni berkait dengan hukum hakam. Walaupun hukum hakam masih Allah kait dengan akidah sebagai contohnya semayan wajib semayan ni Allah Subhanahu Wa Taala apa ni waktu turun lagi tetapi betul-betul orang ya -betul semayannya di Madinah di ayat-ayat ni ayat Madaniyah iaitu ayat yang turun dengan berima, ya ayyuhallazina amanu wa hayyabrima ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa hayyabrima kalau kamu nak nak semayah maka ambillah uduk iaitu air semayah bersuci basuh muka, basuh tangan sahabat siku, sahabat kepala dan basuh kaki nampaknya suruh semayah ni syariat tetapi Allah masih kait dengan akidah mana tuan-tuan akidah iaitu Allah suruh ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman orang beriman tu akidah begitu juga wasah wasani Allah Subhanahu wa taala syariat pada tahun kedua hijrah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun Allah kait dengan akidah Jadi tidak ada ayat yang berhubung dengan syariat tak ada akidah semua kait dengan akidah sama ada beriman dengan Allah atau salah satu daripada rukun Islam hata maka Maka ini sebenarnya amalan. Ha tidak tidak tidak kait dengan hukum hakam yang besar tapi amal amalan harian. Allah kata, "Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Maknalah kamu, Minulah kamu. Wa tusrifu, jangan lebih hak. Innahu, innahu situ sesungguhnya Allah. Ha tu kembali pada Allah. Innahu la yuhibbul musrifin Allah tak suka orang okay, yang melampaui had. Sapa seeh makan. Seeh had. Kan atilah bagi bagi makan ni Allah bagai, bagai maka, pun tak leh makan lebih jadi Jadi masalah. Kerana Allah tak suka. Orang okay, makan banyak. Makan banyak tak apa kalau dia keperluan dia banyak mungkin dia mungkin badan dia besar. Banyak tak apa tapi jangan lebih pada keperluan. Lebih hard sampahnya. Sebab apabila lebih hard sampahnya, Allah tak suka. Apabila dia Allah tak suka, kena nyakit lalu. Kalau kita cek-cek, balik fikir apa kita kena nyakit. Nyakit sebab makan. Sebab apa makan ni kena nyakit karena lebih. Orang ha, tu lebih gula orang ni, lebih, lebih daging orang ni. Macam-macam lebih lah. Lebih masilah sebagainya. Dia tak say sebenarnya. Ni ayat kesihatan sebenarnya. Kulu wasrabu ala antut ni Ayat kasih hatta Cuma kita ni ketika Ketika umur muda ni kita tidak jaga Dia sakitnya Tika tua Sakit Tika tua Tika muda jaga orang sakit nah, Sebab apa? Sebab kita lebih tika muda ni Dia tak, tidak lebih benar Dia beribu saja tika tua Tika kita umur usia kita tua Jadi apabila kita Melampau lebih daripada sepatutnya kita ambil Pada ketika muda Kesai efek itu pada ketika omak tua Karena itulah Apabila Allah tak suka tu, Apabila Allah tak suka kita buat Masalah ha, Karena itu tuan-tuan Ayat Quran kalau kita kata kita kaji Tengok boleh Betul Allah Subhanahu Wa Taala pandu kita tu Kalau kita jadikan sebagai panduan Dia tidak akan jadi masalah Begitu juga Masalah Uh, apa ni memakai pakaian, pakai pakaian, pakai pakaian apa Allah Subhanahu Wa Taala kait, mungkin mana yang dia Allah Subhanahu Wa Taala kata walibasut uh, takwa, zalikah khaib. Pakailah pakaian, Dan pakaian taqwa itu adalah terbaik. Ketua, taqwa takwa adalah siapa orangnya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah malah semua sekali apa ni bijirah berjiran pun satu perkara hidup biasa namun Allah Subhanahu wa taala kait iman dengan Allah maka yang yakin billah Rasulullah sebut maka yang yakin billahi wal akhir falyukrim jarahu siapa beriman dengan Allah dan hari dia. hendaklah dia memuliakan jirannya jadi memuliakan kan jiran kait beriman dengan Allah dan dengan hari kiamat semua ni syariah. ni ini peraturan hidup dan sekali, apabila kita tengok Ayat Qur'an atau hadith Yang berkaitan dengan hukuh akan Ada akidah sih. Dia tidak lahir ha, Karena itulah, tuan-tuan Apabila kita, umpamanya kita baca ayat Ayat, apa ni ha, Hukuh curi Hukuh curi ni, Allah SWT sebut As-sariqu Was-sariqatu Fakta'u a'idiyahuma Jazaa'an bima kasabah nakalan minallah pencuri lelaki pencuri wanita apabila sabit kedua-duanya melakukan curi di, di mahkamah maka adalah laksanakan hukuman totang terhadap kedua-dua pencuri itu sama ada lelaki perempuan jazaan bima kasaba sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan nakalan minallah pencegahan dari Allah Allah masih kait dengan dia laksanakan hukum hak ini Syariah ni Allah kait dengan dia dia, tak, dia tidak sebut hukur saja tanpa kaitan dengan iman, tanpa kaitan dengan Allah SWT ha, kerana tuan-tuan akidah ni satu perkara yang sangat besar dia mendasari dalam semua kehidupan, dan Al-Quran ni adalah salah satu puncanya yang sumbanya ialah uh, untuk akidah Islam yang kita akan belajar nanti berasa tuan-tuan setakat tu dulu lah pada malam ni insyaAllah kita kaya sambung pula dan insyaAllah bangun bangun sekali lagi kita tak sambung sunnah sebagai apa ni sumber yang kedua kepada uh, Islam atau akidat Islam <tuh> hari ni tak ada haa eh? uh. Alain tak ada Tak adab. Dan berkaitan so Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan shaytan innahu lakum aduwwu mubid. Wa an'budu ni hadha siratun mustaqim. Nah antara lail had. Alab ahad ilaikum ya bani adam Tidakkah aku telah rakyat dah pada kamu, wahai Bani Adam? Alam a'ad ilaikum ya ha? Bani Adam. Al-la ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Innahu lakum adubu mubin. Syaitan ni musuh kamu yang sangat jelas. Wa'ni' budu ni adalah kamu menyembahku. Memperambahkan diripadaku. Wa'ni' budu ni haza suratu mustaqim. Ini adalah jalan. Ha, betul, jalan lurus. Jadi kadang-kadang kita tak serah setelah. Tak serah. Setelah ni nak kenal dia boleh. Tapi tak boleh nak, tak nampak. Memang tak nampak Allah subhanahu wa ta'ala buat satu makhluk. Ya dia ni telah ambil perjanjian dengan Allah. Uh, nak goda manusia. Dia akan mari ikut depan, mari ikut belakang, mari ikut kanan, mari ikut kiri. Dengan berbagai cara dan ya, ada syaitan ni bukan satu jenis banyak jenis banyak banyak tugas dia syaitan syaitan ni tugas-tugas ni ni tugas-tugas ni ni tugas-tugas uh, jadi kerana itulah nak no, uh, kita nak tahu syaitan ni apa ada dalam diri kita boleh kita tahu boleh kita rasa eh, rasa macam mana mudahnya mudanya buat rasa tekak nak mai subuh ketika kita sedar Tika kita sudah bangun malam itu, kita tahu, eh, sedar pukul 4, pukul 5, kalau bangun malam ni masa ni maulik nak no, bayar. Tak, nah, orang tu orang bisikir, bisikir orang murni lah, daripada malaikat. Mereka selagi eh, lama lagi ni. Saya tak ada, kata lama lagi tu kan, boleh pergi kepala. Kenal dia, oh saya dah ni. Kalau kita pejam mata mulai, dia tindih. Kita tak ada pukul ni. Sejak dia. Kocijan, kocijan buat 20 minit. Atau 10 minit. Pukul 4, pukul 4.10, pukul 4.20, pukul 4.30, pukul 4.40. Siapa aku lima? Lima kali, kukuk. Tak bangun. Dengar tak bangun. Dengar mula-mula tu, nak bangun tu, hak tu betul. Hak tu, hak, hak. Tiupan daripada malaikat. Lemah dia panggil. Hok mari tak saya bangun pula sebentar lagi tu betul dah tu saya tenang. dia boleh check ni ha. jadi kalau kita piak bangun tu Rasulullah kata turut dia tiga sipu tu rasa bangun cacai tu tu rasa dia ambil apa ni basuh muka tu takde lah dia segar selalu jadi kita boleh mengeceh Hok diri kita lah orang dalam diri kita dia bisikkan dia tu sangat hebat ha, kerana itulah Orang yang Boleh tohid nah, Boleh berjihad tu Dia Boleh-boleh kuat sikit lah. Kalau orang Tak boleh jihad tu tak, tak boleh lawak tu Dia kalah ha? nah, Jadi sinilah kita Saya kata Dia Minta izin dengan Allah Nak goda Anak ada ni Sapa nak mati Sapa nak mati pun Dia mari lagi Dia kacat Ikut akulah Dia kata Aku agak memper uh, Begitulah jadi untuk menghadapi syaitan ni Allah hajar Tak boleh nak lawa syaitan ni Dengan mudah-mudah Kena minta tuluk Allah Kerana itulah Allah kata billahi Aku mahu berlindung dengan Allah Aku minta tuluk Allah Al Aku minta berlindung dengan Allah dari syaitan Syaitan ni kita tak nampak Dan syaitan pun tak nampak Allah jadi kita minta belendung daripada mahu tak napa. Jadi dia saya tadi tahu dia walaupun dia tak nampak siapa kita juga Allah tapi kita ni dia pun tak nampak Allah pun tak nampak. Jadi kita minta belendung dengan Allah Ya maha raih, ya maha syaitan pun tidak nampak. Jadi dia akan takut juga. Ah ha, kerana telah Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila kita diganggu oleh syaitan maka adalah kita kata a'udzubillah dia tak ada nak nak, nak nak buat apa ni apa ni cara lain. Yang keduanya kita sentiasa berada dalam wudhu wudhu ni tuan-tuan orang bersuci. Syaitan tidak dekat orang bersuci. Ah kerana tu salah satu daripada orang, -orang yang lemah semangat ni, nak kena sentiasa berada dalam wudhu Orang demam, orang sakit diganggu oleh uh, apa-apalah orang kata syaitan kau apa dia adalah sentiasa berada dalam wuduk salah satu daripada uh, tahassuna dia panggil untuk memagah diri daripada gangguan-gangguan iblis ialah kita sentiasa berada dalam wuduk ha, kemudian uh, kalau boleh kita sentiasa berzikir pagi dan petang pagi petang Ada banyak zikir pagi petang ni eh? ya Allah ya Rasulullah SAW alaihi wasallam dan apabila kita pagi pun kita tidak lupa pada Allah petang pun kita tidak lupa semaya pun kita semaya dia tidak akan ganggu manusia yang dia ganggu tu, ialah orang yang lupa kerana tu kita tengok orang-orang yang diganggu oleh syaitan ini ialah biasanya kalau kita perhatikan, dia lupa pada Allah dia lupa pada Allah siapa dia tak semaya, dia lupa orang itu, orang sakit benar lah itu sebenarnya, orang tak semaya ini orang sakit sebenarnya Orang yang tidak digoda oleh syaitan, cuma, uh, karena Rasulullah kata, bandingnya orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Bandingnya, orang yang ingat kepada Allah maksudnya orang yang sentiasa ingat kepada perintah Allah, dia orang tak ingat pada perintah Allah, Allah bandingnya seperti orang hidup dengan orang mati. Orang hidup ni orang yang ingat pada Allah, orang yang mati orang tak ingat pada Allah. Jadi kalau kita tengok, tu oh, teramahlah orang mati di dunia ni. Kalau kita ingat pada Allah tu, Rasulullah ibarat orang mati, orang ta ingat pada Allah. Jadi kena kena banyak, kena banyak memohon perlindungan daripada Allah lah. Ah uh, dengan gangguan, hatta kita semaya ni pun. Saya mai gangguan. Kaya kita semaya dah, kita semaya tu ingat macam-macam, tak patut ingat dia mai. Oh ni ni nak buat gua hang. Antara caranya para ulama menyebut gangguan ini susah kita nak hindar, susah kita nak nak tak ada. Dia mari. Ko hok kuat kita lawa, ko hok kuat dia mari tak lawa, apo dia mari. Lawa apo dia mari. Salah satunya ialah kita faham apa hok kita kata. Kita biar kita memahami apa hok kita kata dan daripada apa kita kata tu kita tengok pada Allah. Sumpah kita kata gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita faham. Aku minta tulur dengan Allah. Tuhaya maha pengasih. Tuhaya saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji. Kita, Tapi tidak baca ni. Kita merasa iya. Kita faham gitu. ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi apabila kita ingat. Menda-menda kita kata ni. Kita tak mari gangguan syaitan. Tapi kalau kita tak ingat ni. Dia mari dah di gangguan syaitan ah ha, tu macam macam macamlah dia bawa dia ha, macam macam cerita hok lama 10 tahun dulu dia boleh karang lagi mari hebat dia hok 10 tahun hok lama-lama hok kita tak ingat pun kadang-kadang dia boleh hok kerana telah kita kita minta doa dengan Allah supaya kita apa ni dapat Allah lindung daripada gangguan syaitan Ya. Yeah. Tak tak tak apa dengar dah. Ha. Bila air Ha Quran ha, dalam, ada dalam headset. Hmm. Apa tu? Ah dia satu ha, ha tu tu rakam besor gua <laughs> ya. Ha. Ah. Contohnya Para ulama Baru ni Dia Dia memberi pandangan Dia kata Masuklah Sebagai tune Al-Quran ha. Tapi Kalau kita ada Dalam handset tu Untuk kita dengar Kita baca Kita hafal Tak ada masalah Dan kita bawa Kalau tu bawa, bawa, bawa Handset tu Tak boleh tinggal Nak letak luar pun demo. Tidak perah demo ha. Tak apa Nak gunakan Eh? Oh kalau kita kata, kalau mashal air kalau Quran air tu kita tak boleh nak masuk lah bila air dah kita kena letak luar tak apa. Ah uh, tu pun kadang-kadang orang ambil baca dia tak live tak jumpa cari. Kita okay. tapi kalau headset ni kita tak boleh nak masuk nyaya kita ya, Letak luar tengah hari tengah demo tu lu. Uh, uh. jadi tak apa. Oh, Benda lagi tu tak, tak salah. Cuma nya tak moleknya kita waktu. Ha huh. Ha, apabila hawak bunyi itu pandangan sebahagian ulama dia kata tak tasah sebab apabila sopo juga azan tak berapa tak berapa molek kita buat apa ni tu sebab dia tak habis lagi kita ada mati dah dah Allahu kita tak ada ah tak wanlah sopo tu juga mari apa ni bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kita pokok tak habihaya baca jadi uh, pakat taksah buatlah hak ringi dengan ayat Quran dengan bad dan sumpah bodak ganistan hak <tuk> tu biasa lah. tak apalah ha, tu biasa ha, orang kita ni dia pemanda mana, mana eh kan ha, dia gak molek pada hasan niat dia molek tapi uh, cara tu tak berapa cermai Ah. Baiklah. Tak bertegas ini leh. Ah, relah tak apalah. Kita marilah sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah al-lah subhanakallah wa hamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Au bizallah binashaitan al rahman wal asdi innal insana lafi khus إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh